אז יצרנו להיות בכנס מאוד מורד, היום ואתמול. הנושא של הכנס היה החלטות. החלטות שאנחנו צריכים לעשות בחיים שלנו, במיוחד, יפה מאוד נאמר שבגיל הזה, בגיל הצעיר, אנחנו עושים החלטות הכי חשובות בחיים שלנו. אז הנושא שאני בחרתי לדבר עליו, במקרה קישור, הוא נהיה הצלחה. <laughs> <laughs> אז Okay. עכשיו, מהי ההצלחה בישלם? איך אני מגדיר אם, אם אני בן אדם מוצלח? או יותר נכון, מה ההגדרה שלי כדי להיות מוצלח? <coughs> עכשיו, חלק גדול מהתשובה נמצא באיך אני רוצה להיראות בפגישת מחזור של נגיד בית ספר עשר שנים אחרי עוד עשר שנים. למי שנגיד, <coughs> זה אחרי שאתם נוסעים לבית ספר פלוס עשר שנים. נגיד, סיימנו בית ספר, סיימנו צבא, עוד עשר שנים אנחנו נפגשים אחד עם השני, וכמובן, השאלה... בסדר, אז עוד שנתיים, כל אחד בא לשני. וכמובן שברגע שנפגשים, אז יש שאלות מה אתה, מה איתך, מה אתה עושה, איך החיים יסתדרו לך, למדת, בא לך, הזנחת, קלים אתה מכרת, וכולי וכולי וכולי, וכמובן, כל אחד רוצה להיראות לעוד מוצלח. שלא יבואו עם, עם הראש למטה למפגש הזה, ושלא, תנו מה עשית, מה איתך, והוא כל זה, לא, לא, לא משנה, הכל בסדר, הכל רגיל, אף אחד לא רוצה ככה. כל אחד רוצה לבוא, להיכנס, כמו להיכנס לה, בעצם, למפגש, ותראו לנו וואו, שמואל, אתה כל כך זה, אתה כל כך זה, כל כך זה, בעצם evet, מרתון שיש uh, בת, בתוכנו, <laughs> ובעצם, ברגע שאנחנו מבקשים, אנחנו כביכול מראים את ההצלחה שלנו בחיים. אז... אז ההגדרה שלנו לאדם מוצלח בעצם איך שאנחנו רוצים להראות מול אנשים אחרים, נגיד במפגש הזה, הוא יכול להיות ההגדרה שלנו להצלחה. עכשיו, ההגדרה של אדם מצליח לפי מילון היא אדם שהשיג את מבוקשו. עכשיו, לפי ההגדרה של כל אחד להצלחה, אם אחד אומר שלהצליח זה להפשר, להצליח זה, זה למצוא בעל או אישה, להצליח זה לבנות בית, זה להקים קריאה, לא יודע מה, אז לפי, לפי ההגדרה שלנו, אנחנו יכולים לראות את הכוונות והרצונות האמיתיים שלנו, ולפעמים הרצונות החבועים שיש בתוכנו, לכל החיים. עכשיו, הצלחה, או יותר נכון, תחושת הצלחה, היא תלויה במימוש הרצונות שלנו. זאת אומרת, יש לי הגדרה להצלחה, יש לי רצונות או כוונות למשהו, והצלחה או התחושה אם אני הצלחתי או לא, קרויה אם הסקתי את מה שאני רוצה, את מה שאני מבקש, או לא. עכשיו, הרבה פעמים אנשים מסתכלים על הצלחה מבחוץ, מהצד החומרי, החיצוני, וככה הם מפספסים הרבה מאוד דברים חשובים. אני uh, שמעתי בן אדם שאומר שכסף יכול לפתור את כל הבעיות שיש. אין בעיה אחת בחיים שלו שכסף לא יכול לפתור. עכשיו, וזאת בעיה גדולה. הוא חושב שאם הוא יקנה דברים חומריים, הוא יקנה בית, רכב, הוא יצליח לעבוד, יתחיל לתאר בעולם, כל יום יעשה מסיבות ישיבות עם חברים, אז כל הבעיות שלו בעצם יעלמו. וכמובן, זה לא נכון. עכשיו, רוב הבעיות שיש לנו, לפי מה שאני מסתכל על עצמי ועל אנשים אחרים, הן בכלל לא חומריות. ואם בעיה לא חומרית, אז היא מן הסתם לא נפתרת על ידי משהו חומרי. עכשיו, רדיפת בצע או אהבת הכסף שהעולם דוחף ומכניס בנו, מכניס באנשים, כל זה מעוורים אותנו מראות שהדברים החשובים באים ללא חומר. דוגמא, חומר בכסף אנחנו יכולים לקנות מיטה, מיטה תורה, מיטה גדולה, מיטה עוד. לי, אבל אנחנו לא יכולים לקנות שינה. אם אין לי שינה, אני לא מצליח להירדם, לא משנה מה, אני לא אצליח להירדם. אני יכול לקנות את האוכל הכי יקר בעולם, וללכת למסעדות הכי יקרות בעולם, אם אין לי תיאבון, כל מה שלפניי לא שווה כלום. כנ"ל לגבי לי, אנשים, אני יכול בכסף לקנות אנשים, אני יכול בכסף לקנות חברים, שיהיו מסביבי הרבה אנשים, בחורות, בחורים, לא משנה מה, אבל אני לעולם לא ארכוש לא חברים טובים, אני לעולם לא ארכוש עבר בחומר. טוב, ולהפך, אני חושב שאם בן אדם הוא עני ויש לו איזה חברים, אז החברים שלו הם אמיתיים. כי לבן אדם אין מה לתת, אי אפשר לנצל אותו, אי אפשר לבוא להגיד, שמע בוא אני אקח ממך את זה, תבל את זה, כי אין לו, הרבה פעמים גם הוא זקוק בעזרה. אז אם באמת בן במצב שהוא לא, לא בהכרח עני ובלי בית, כן, אבל לא במצב שבאמת יכול להעשיר אנשים אחרים, ויש לו חברים, זה לא בא לנצל את כיף, אין עם מה. אז חברות, כמו שהרבה אנשים לא מבינים, היא באה, חברות והבה באים בזכות מי אתה ולא בזכות מה שיש לך. כאן חוזרים שחומר לא יכול לפתור בעיות שהן לא עיקר ההצלחה, תענו במה אנחנו מבקשים. אם השגנו את מה שאנחנו מבקשים ורוצים, הצלחנו. אם לא השגנו, נכשלנו, אפילו אם אנחנו משיגים בדרך הרבה דברים אחרים, אבל דווקא את מה שרצינו לא השגנו, אז אנחנו נכשלנו. אז מה אנחנו צריכים לבקש בראשונה? מי יגיד לי? אני רציתי עכשיו מה, איפה אתה ש... נכון. זה במקום השני. אז נקרא מ-200 פרק ו', פסוק 33. מתי פרק 43? כולכם בטח מכירים את הפסוק הזה. הרבשו בראשונה את מלכות אלוהים ואי צדקתו, ונוסף לכם כל אלה. אמן. כל אלה זאת אומרת זה כל הדברים החומריים, מוטינים שאנחנו צריכים ליום יום. דבר ראשון, שאנחנו צריכים לשאוף אליו ולחפש אותו, היא מלכות. אלוהים. עכשיו, כמובן שזה לא אומר שאנחנו לא צריכים לחשוב על דברים מבוחרים, על לעבוד, ללמוד, להתפתח, לשאוף לכל מיני חלומות ודברים uh, שלנו, אנחנו צריכים ועוד איך, אבל לא על חשבון מלכות השמיים, לא על חשבון רדיפ, רדיפה אחרי מלכות אלוהים. עכשיו, למה? אם סדר הדיפויות שלנו יהיה נכון, אז רק, רק אז אלוהים ידריך אותנו להצלחה אמיתית שהוא רוצה עבורנו. ההצלחה האמיתית היא לא בדיוק להשיג את המבוקש, אלא לקבל סיפור ושמחה מההישג שלנו. זאת אומרת, יכול להיות שיש לי מטרה מסוימת, רצון מסוים, שאיפה מסוימת, ואז אני מחזיק את זה, אבל אין לי שמחה, אין לי סיפור. אז זה בעצם לא שובב אני הייתי ממש רציתי להיות טייס. בשנתיים לא, לא, האחרונים של בית ספר, הייתי נעול על לא, זה, לא, תייץ, אני רוצה להיות טייס, ואני רוצה להקדיש את החיים שלי ל... כתוב. טייס בצבא, עוד חלמתי, אני אהיה באיזה חברה, וזה, וזה, ונכשלתי. טייס אני לא. אבל מה היה קורה אם כן הייתי מצליח, מצליח. קורס מתקדם, ועכשיו הייתי טייס, בדיוק ברגעים האלה, יש לי חברים, לא. אז אם הייתי מצליח, אז אין לי קהילה, אין לי שירות, אין לי חיים, אין לי חיים, אין לי אתכם, או, הייתי מגיב כל היום, אבל לא, אני טייס, אני רציתי להיות טייס, עסקתי זהו, עכשיו, האם זה נחשב לי להצלחה? כן. עוד יותר הצלחה. <laughs> זה נקשב ללהצלחה, אבל האם במקרה כזה הייתי, אם יש לו פעם, לא. הדאגה או הפחד שלנו צריכים להיות לא להיכשל במשהו, אלא להצליח בדברים בלי משמעות. להצליח בדברים שאלוהים לא רוצה עבורנו. גם אם זה משהו מאוד טוב. גם אם זה בעינינו יהיה משהו מדהים, משהו שמביא שלום עולמי, משהו אפילו בשביל אלוהים, שבשבילנו, וואו, אני רוצה עכשיו לעשות ככה, ככה, בשביל אלוהים, אם זה לא... אלוהים רוצה, אז זה לא המקום. שלך, לדוגמת דוד, דוד רצה לבנות את בית... בית דמי בן אדם הראשון שאנחנו רואים שרצה לבנות לו בית. רצון מדהים, נכון? אבל אלוהים לא רוצה ש... עכשיו, גם אנחנו, אם אנחנו נרצה לעשות משהו בשביל אלוהים, או משהו גדול, אם זה לא רק אומרים, אז זה לא משהו שאנחנו צריכים. עכשיו, כישלון מה' הוא הצלחה בשבילנו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו שופיעים למשהו וזה לא מאלוהים, והוא בעצם מכשיר אותנו, וזה עוצר אותנו, אנחנו, אנחנו קוראים לזה כישלון, אבל זה בעצם הצלחה בשבילנו. כאשר אנחנו עשינו את המקסימום מהצד שלנו, ואיבנו שהדלת בסופו של דבר סגורה. עכשיו הכוונה שאלוהים מודה מאיתנו הצלחה ביותרת. הוא מונע מאיתנו הצלחה, או שמשהו שאנחנו נגדיר אותו כהצלחה, שלא תביא לנו סיפור, לא תביא לנו שמחה, ובמקום זה הוא מוביל אותנו למקום הרבה יותר טוב בשבילנו. משהו שהוא הכין אותו עבורנו, בעצם קיום רצונו. מי שיכול להגיד, אתה יודע אם כל כך רע, הוא לא נותן להיות רופא, אני בן אדם חכם, יש לי פסיכומטרי מאוד גבוה בברויות, אני יכול להתקבל, נכון? אבל הוא יודע יותר טוב שאתה לא תשרוד, אולי לא תשרוד את הלימודים למרות שאתה חכם, אולי אחרי זה אתה ממש תסבול במשמרות הארוכות, או אתה לא תצליח להתמודד עם כל הלחץ הזה בעבודה, והוא יודע שבשבילך זה לא טוב. אתה עדיין לא התנסית בזה, אין לך את האפשרות לקפוץ עשר שנים קנימה ולראות, מתאים לי, לא מתאים לי, אבל הוא כן יודע. ולמרות שכרגע אולי יש איזה רצון שבוער מבפנים, אני ממש רוצה להיות ואלוהים תן לי להיות רופא, למה אתה לא נותן לי? אז הוא לא נותן כי הוא יודע יותר טוב, ולא רק שהוא שזה לא טוב בשבילך, אלא יש לו משהו יותר טוב במקום זה, ששם אתה כן באמת. עכשיו לפעמים גם אלוהים מוביל אותנו חצי מהדרך, או חלק מהדרך, למטרה שנראית לנו כבכל המטרה הסופית, ואחרי זה הוא משנה כיוון. אנחנו חושבים, אוקיי, אני עכשיו צריך ללכת ללמוד, אני אלמד במשפטים. אה, לא עכשיו, אני למדתי שנה, הופה, אלוהים סגר את הדלת. זהו, עכשיו אתה עוזר את הלימודים ועובר בתחום אחר, ובכלל מחזיק את הלימודים והולך ודאי להתנהל, לעבוד באיזה ארגון מתעמדותי, ודברים כאלה. וזה גם יכול להיות תוכנית של אלוהים, כי בזמן הזה אתה יכול ללמוד משהו למשהו הרבה יותר טוב, ובסופו של דבר, מה שעשית לפני זה, או הכישלון שמישהו יכול לקרוא לו כישלון, הוא יהיה לטובתך. עכשיו דגש מאוד חשוב. ברגע שאני אומר בן אדם מאמין שהוא נכשל במשהו, ואני אומר שהכישלון הזה מאלוהים, אני מתכוון אך ורק אם אנחנו מהצד שלנו עשינו את המקסימום. אם אני עכשיו, דוגמה אחרת, בנאליט, הולך לאוניברסיטה ללימודים, ואני את כל המאמצים, ולומד, וחורש, ו... <אז> לא מבזבז את הזמן ולשב, אבל עדיין לא מצליח. לא, לך לזה, אני לא יודע, מדיחים אותי. לא יודע, אני לא מצליח להתקבל למשהו. עכשיו, אני מהצד של עשיתי את המקסימום, לא יכולתי לעשות יותר. אלוהים סגר את הדלת, פה אני יכול להיות בטוח שזה רצון אלוהים. אסור לנו לתרץ כישרון כלשהו כרצון אלוהים אם לא השקענו כלום. אם אנחנו, לא יודע, ניסינו משהו ולא הפעלנו באמת מאמצים, ואז נכשלנו, ואז אתה אומר... אה, לא רצון אלוהים, הוא רוצה לראות אותי במקום אחר, אז לא, יכול להיות שהוא כן רוצה לראות אותך פה, אבל אתה לא הפעלת מספיק מהקצין. מהסיבה הזאת אנחנו חייבים להתאמץ ולהיות קשובים מאוד למה שאלוהים רוצה להגיד לנו, ואיפה אנחנו מחפשים את זה? אנחנו מחפשים את זה בתפילה. עכשיו נתתי את הרגומה הזאת פעם, אבל כנראה אני לא אשכח את התפילה של שולי לפני איזה שנתיים ממש במעלה שחיפשתי עבודה בדיוק אחרי צבא. אני, היה לי רעיון עבודה ב-yes, נראה לי יום למחרת, אחרי יום הרביו"ש, ואני ממש השלהפתי מהעבודה הזאת, סוחת שטח, אתה אחרי צבוע, שלום רכב, ובעצם מה שאני הסכספתי, רק בתחום אחר, ממש רציתי. וכי יושבה לידי, והיא התפללה, ואמרה, אלוהים, אם זה רצונך, תן שהוא יעבור את הרעיון. עכשיו, אני ביקשתי ממנה שתפקו עליהם, שאני אעבור את הרעיון, נכון? והיא פעלה, אם זה רצונך, שאני אבוא, ואני בלב חושב, מה זה אם זה רצון שם? אז חייבים לעשות את זה, אני חושב שיש אופציה ללא, אבל אני רוצה לעבוד. תתפללי שאני כן אעבוד. לא רגע, אתם עושים? עכשיו, עכשיו אני מבין שזה באמת טובה, אבל בשביל להתפלל ככה, ככה זה אומר שאלוהים יסגור את הדלת למקומות, אם זה לא רצון, אפילו לדברים, או יותר נוספות במיוחד לדברים שאנחנו מאוד רוצים, צריך להיות מאוד אמיץ, לא להתפלל ארוח אחרים, שזה מאוד קל, קל להתפלל, נגיד עכשיו יוחא רוצה לסיים צבא, לעשות משהו, אז אני יכול להתפלל, אלוהים אם לא רוצה שיוחא יעשה משהו, שייסקי צבא לא, אני לא מדבר על צבא, אולי לא, אני יכול להגיד להגיד, להתפלל. אני יכול להתפלל להגיד, אלוהים זה רצונך, תחתים את יוחקי בה, תשאיר אותו בכוונים, בצוללות, לא יודע, ש... כי זה קל, כי זה קל. אבל ברגע שלדוגמה, שוב, אני חוזר לזה, אני רציתי מאוד להיות ואני מתפלל שאלוהים, אלוהים, אני מאוד רוצה, אבל אם זה לא רצונך, תן לי. תקבל לי ותסגור את הדלת. עכשיו אני במקביל מתבודד ככה, אם נגיד אני ממש רוצה משהו ואני מתבודד לאלוהים, אלוהים, אם זה לא ממך תסגור את הדלת, אבל תן לי גם את הכוח לקבל את זה ולא להתאכזב. כי הרבה אנשים הם נגיד כמוני ממש רוצים להתקבל לעבודה מסוימת, הם ממש רוצים להיות סוכן שטח של יס, yes, וואו, ביג כן? ואני עכשיו לא מתקבל. ועכשיו אני מתאכזב, אה, אלוהים לא איתי, הוא לא אוהב אותי, אני כשלום, אני ככה, ככה, ככה, ככה, ועכשיו אני תקוע ומוריד את עצמי למטה, למה? כי אני לא מסוגל לקבל את הרצון של אלוהים. למה אני לא מסוגל? כי לא חיפשתי אותו מלכתחילה. לא באתי בתפילה בעצמי, כמו ששולי התפללה רוברים, ולהגיד, אלוהים, אם זה לא בעצמך, אז אל תיתן לי את העבודה ואם אנחנו לא נתפלל ככה בכל תחום, אפילו משהו שאנחנו רוצים מילדות, אפילו חלום שלנו, אפילו אם זה משהו, אם אנחנו לא נתפלל ככה, ובסופו של דבר זה לא ירצות אלוהים, אז זה יכול להיות מאוד כואב. ולא לא עלינו, אבל יש אנשים שמתאכזבים ויורדים מאוד מאוד למטה. עכשיו, טוב, ניתן דמש. דמש. הרבה פעמים אנחנו, לא יודע אם לכם, אבל לי קרה שאני רוצה ממש משהו. ואני בטוח שחוץ מזה, אין, אין תחלופה לזה בעולם. אני בטוח שזה זה. עכשיו, אני מגיע לזה, בסוף אלוהים מראה שזה לא זה, עכשיו הוא מוצא לי תחלופה למשהו אחר, ועכשיו אני שוכח מזה ובטוח שזה דבר הכי חשוב, ואין. אם זה לא זה, אז אין תחלופה לזה. וככה קורה כמה פעמים, ואז אתה מסתבר שלא, ואז ואז משהו, רוצה, שזה, וזה... בסופו של דבר ייצא, כי לא זה, זאת אומרת שאחרי זה יהיה משהו יותר טוב. לדוגמה זה קורה, קורה ביחסים בין, בין מישהו למישהו, פשוט הוא מסתכל על מישהו, או אם מסתכלת על מישהו וחושבת, וחושבת, זה פתוח לאלוהים, אין, אין, יותר טוב ממנה. ואז, אחרי תקופה מסוימת, פתאום אתה כבר לא מחווה אותו, אתה מחווה מישהו אחר, ואומר, אללה דינקו אותו דבר, היא הכי טובה, אין יותר טובה. וכך וכמה פעמים, ואז אתה מדהים, במקרה כזה, שאין דבר כזה, אין יותר טוב מן, אם זה לא בשבילך, אז בשבילך יש משהו שהוא יותר טוב. אותו דבר בכל תחום אחר, עבודה, לימודים, מקום מגובים, הכל. אם, זה, אם אתה בטוח שזה שלך, אבל זה לא, זאת אומרת שבשבילך יש משהו יותר טוב, ואתה תגלה את זה, אבל אנחנו לעולם לא נגלה את זה, אם לא נתפלל ככה, כמו שאמרתי, כי אם אנחנו לא נתכונן כך ולא נקבל את הרצון הזה, אנחנו נתאכזר, ברגע שבן אדם נמצא בהרצבה ובייאוש, הוא לא רואה כלום, לא חלקנו מכלום. גם אם עכשיו מה שבאמת בשביל נמצא מולו, הוא לא קובע את זה. עכשיו, הדרך להצלחה שכוללת כישלונות בדרך, אנחנו נראה מהכתובים. אגב, כישלונות, שוב, זה בשפה שלנו. בשפה של אלוהים זה עוד צעד להצלחה. אני נגיד הולך לכיוון למטרה מסוימת, אז אני ברצונו של יספיתי לפה, אלוהים סוגר את הדלת ומכנין אותי בחזרה לכיוון הנכון. אז אני אקח את הדוגמה שאני אוסף, אני אבטח, גם, בראשית ל"ט, בראשית ל"ט, פסוק 2-3 בראשית ל"ט, פסוק שתיים שלוש ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו הנצרי וירא אדוניו, ויר אדוניו כי אדוני איתו וכל אשר הוא עושה אדוני מצליח בעדו אמן אז ברגע שאנחנו שומעים שיוסף נקרא איש מצליח איפה הוא נמצא? במצרים, קצת יותר מדייק נמצא פוטיפור, הוא נמצא איש מצליח, הוא עבד בבית של פוטיפר. סיפור בדיוק כזה אנחנו רואים אחרי זה שהוא נכנס לכלא, הוא גם נקרא איש מצליח. אומרת, יוסף נקרא איש מצליח בזמן שהוא עבד או משרת של פוטיפר, ובזמן בכלב, הוא נקרא איש אז בשביל להצליח, אדוני צריך להיות איתנו. קודם כל, ההצלחה הכי חשובה בחיים שלנו זאת חזרה בתשובה. מפה כמובן אנחנו בונים, אני לא מדלג על זה, אלא אחרי שאנחנו חזרים בתשובה, כמובן אנחנו צריכים להסליח בדברים אחרים. אז בשביל להצליח בדברים אחרים, אלוהים צריך להיות איתנו. אבל בשביל שאלוהים איתנו, אנחנו צריכים להיות איתו. אבל אני אקרא מיוחנן ט"ו. יוחנן ט"ו, פסוק שבע. פסוק שבע. והיה אם תעמדו ודבריי יהיו בכם, בכל חפציכם תשאלו ויעשה לכם. אמן. ואני גם אקרא מהמשכים שהם קשורים אחד לשני, מדברים כ"ט פסוק שמונה, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשו. עכשיו תשכילו, יש מפרשים שאומרים שתשכילו זה תצליחו, זאת אומרת, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תצליחו בכל אשר תעשו. אבל תשכילו, בממלת התחילו יש קשר ישיר בין שני הפסוקים. אם אנחנו עומדים באדונו על דברו, אנחנו נסכים ונבין מהו רצון אלוהים, מה עלינו לעשות. וברגע שאנחנו נבין מה רצון אלוהים, מה עלינו לעשות, אז יהיה לנו, יהיה לנו רצון לעשות משהו, וכמו שקראנו ביוחנן, שאלוהים הוא מקיים את הרצונות שלנו, אז ברגע שאנחנו מבינים מהו רצון אלוהים, אנחנו רוצים לקיים את רצון אלוהים, ואז אלוהים עוזר לנו. לקיים את הרצון שלנו שהוא רצון אלוהים, וככה אלוהים מקרב אותנו ונותן לנו הצלחה. עכשיו יש עוד תנאי להצלחה שדיברנו עליו בקטנה, ואני אקרא מקולוסים פרק ג' קולוסים פרק ג', פסוק 23 כל אשר תעשו, עשו בכל נפשכם, כמו לה' ולא לבני אדם. אמן. פסוק מאוד כואב להרבה מאוד מאמינים, אולי גם כי הכל מסתובם את הכל, בכל מקום, בכל תחום. עלינו לעמוד בדברו, בדברו, בדבר אלוהים, ולעשות הכל, כמו בשביל אלוהים, לעשות 100%, ואז הוא יכוון אותנו להצלחה אמיתית, גם דרך מה שאנחנו קוראים להם כישלונות בחיים. טוב מדבר הרבה על חריצות ועל עצמנות. אז אני אקרא ממשלי כ"ח, פסוק 19. משלי כ"ח, פסוק 19. עובד אדמתו עזבה לחם, ומרדף ריקים עזבה ריש. אמן. ואילו אחרות מי שעובד. ולעבוד אדמה זה לא קל לכל אלה שהיו פעם באוקראינה ועשו את זה, ובא, או באיפשהו, או חומה, לא משנה, לעבוד אדמה לא קל, אבל מי שעובר אדמה הוא רואה פרי, ומי שמרדף רגעים ומי שמבזבז את הזמן שלו לשער ולא משקיע מספיק, הוא יגלו, נסתכל, לבן אדם עצלן הוא לא רואה פרי, פשוט מאוד, מי שמשקיע רואה פרי, ומי שלא משקיע לא רואה פרי. גם אם אנחנו נמצאים במקום הנכון, בדרך לקיום של רצון אלוהים, עכשיו אנחנו במודעות יודעים שזה רצון אלוהים, אלוהים נגלה ואמרנו, זה הרצון ש... שלי שאתה תעשה, אבל אנחנו לא נתאמץ, אנחנו לא נשקיע, אנחנו ניפול ואנחנו ניכשל. לא יהיה לנו הצלחה גם אם זה מאה אחוז רצון של אלוהים. אז אלוהים, זה אדם יעשה, הוא יעשה, זה. הוא יעשה את זה, על ידי מישהו אחר, הוא בכל יעשה... זאת יעשה את זה, אבל לא אתה תהיה אחד שתעשה אותו. הוא יכול לקחת בעצם את המטרה הזאת ממני למישהו אחר, ובזמן הזה אנחנו יכולים לחשוב על פסוק מירמיהו מ"ח עשר, ההוא עושה מלאכת אדוני ירמיה. ההצלחה שלנו נמדדת בסיפוק עצמי ושמחה. כמה ההצלחה שאני עשיתי עם אריאלי, סיפוק וכמה שמחה. אני לא רוצה שיהיה לגבי מול הים, אם, אם, לא שאני לא רוצה, כן? אם, אין את מי להזמין לשם. לה אם אני גר לבד, בבית ריק, בבית ענק ריק. או יותר גרוע, אם יש מי שגר שם, ואני לא רוצה לחזור לשם כי, כי לא כיף לי, כי שם כי אני אחזור לשם, ויהיו ריבים וצעקות וזה, אני לא צריך דבר כזה. אני גם לא רוצה עבודה או עסק מצליח שבסופו של דבר שואף ממני את כל הכוחות ואת כל הזמן, ככה שלא נשאר לכלום, לקהילה, למשפחה, לא נשאר לכלים באלוהים. עכשיו, מצד של העולם, אם מסתכלים מבחוץ, אומרים, וואו, יש לך עבודה או כל כך מצליח, אתה בטח כל כך מאושר, אתה בטח עושה כיף בחיים. או יכול להגיד לך, וואו, אנחנו מקנאים בך, יש לך בית כל כך ענק, כבידה מול הים, אתה בטח עשיר וזה, אבל זה לא מה שעושים לאנשים נושלכים, אם אין לנו שמחה ואין לנו סיפור. אז לסיכום אני אביא כמה נקודות. תחושת הצלחה מגיעה מ... השגת הבקשות שלנו, ובראשונה אנחנו צריכים לבקש את מלכות ה' וצדקתו. תחושת סיפוק מהצלחה מגיעה דרך השלמת רצון אלוהים, לא דרך השגת המטרה, אלא אם המטרה הזאת היא רצון אלוהים, או אם אלוהים מאפשר לך להגיע למטרה הזאת, אז ורק אז אנחנו נקבל סיפוק אמיתי ושמחה אמיתית מאלוהים. עכשיו בשביל להבין את רצון ה' עלינו להיות בדברו ולקיים ולא לחשוב כמו, או יותר נכון, בדרך של העולם. אני אצטרך רומים י"ב פסוק 1-2 רומים י"ב פסוק 1-2 ועתה הנני מזעיר את חם ברחמי אלוהים אשר תשימו את ביותיכם קורבן חי וקדוש ונרצה לאלוהים, ואיתה זאת עבודתכם השכלית. ואל תשתוו לעולם הזה, כי אם יתחלפו בהתחדש דעתכם, למען תבחדו לדעת מהו רצון אלוהים הטוב והנחמד והשווים. אסור לנו לתת לעולם לקבוע מהי הצלחה עבורנו. עכשיו תתקלו בחוץ, העולם כבר קובע אולם, למה לשאוף, למה להשיג, וכל זה בדרך. לפגוע, הרבה פעמים זה מגיע דרך לפגוע במישהו אחר, דרך שקר, דרך שהיא לא נקייה. למה? כי ההגדרה של ההצלחה היא שגויה. עכשיו אם ההגדרה שגויה, אז גם הדרך בשביל להגיע, להגיע להגדרה הזאת היא שגויה. ובסופו של דבר, הם לא מקבלים סיפור, והם לא מקבלים, לא מקבלים שמחה. וכמובן עלינו להפעיל את מרב מאמצים, להיות קשורים לאלוהים ולהתמיד בתפילה. ואז גם הכישלונות שלנו, או האי הצלחות שלנו, שאלוהים מביא לחיים שלנו, הם יהיו לטובתנו, בשביל להוביל אותנו למטרה ולקיום הרצון הלאומי. אז בואו נחפש הצלחה ברצון ה', כי רק אז אנחנו באמת נהיה ובאמת נהיה שמחים ושלמים, ולא נלביש את הרצונות שלנו, את המטרות שלנו, על ה' בפוח. שירים ברכת. אמן. בוא נתנו. נכון. אז תודה לך אבל על שאנחנו יכולים להינשא ביחד, להעלה לך, לשמוע את אורחי. אני מבקש שתברך אותנו, את כל אחד שנמצא כאן, שאנחנו נחפש את השמחה ואת הסיפוק רק בך. עכשיו תראה לנו את הרצון שלך, תראה לנו, תציב בפנינו את המטרות, ואנחנו נחפש את ההצלחה בך ולא את מה שהעולם מציב ומנסה להציל ולהראות לנו. תחרוך אותנו לשבוע הזה שתמיד נשאף להיות בדברך ולחפש רק אותך במקום הראשון, בשם ישוע.